Temës për të uhhidin dhe për të kundër të nëti të shirkun. Përësujë se tema të uhhidit është tema më kërësore të cilën duhet a njohin besimtarët. Në bazë të sajë varet, fitoria i njeriu të kalloj më dhëruar dhe humbje e ti në botën tjetar. Përën e duhet që besimtarit i njohi detajet i ksej teme. Të njohi të kundër të në të uhhidit dhe lojet e të kundërtave të të ohidit të cilet e azjesojnë të ta. Gjëtë hytë me e të kaluar, kemi vonu për një numër loje shirkut të cilet e azjesojnë të ohidin, dhe për të cilet e du duke largohet besimdari që të ruaj njësimin e ti në Allah në madhëruar. Dhe një për e lojeve më të randa, një për e lojeve më të randa të shirkut, të cilët a zjesojnë të uhidin është shirkë në dëshuri. Dëshuria është një për e adhurimeve më më dështore vëndi sa i zemrë. Allahu subhanu e ta'ala e ka kryuar zemrën e njëriut në nëllojforme që ajo të jetë vëndi i dëshuris për Allahu subhanu e ta'ala. Për të është kryuar dhe për të është përshtatorë dhe nëse njëriu të zemër të cilën e ka kryuar Allah i më dhruar, ja të dikon dikuj tjetër, dhe e mbushët e me dashuri për dikët tjetër, ose shëqëron dikët tjetër në të zemër me dashuri në Allahut, dhe fut dashuri për dikët tjetër, në formë barazime Allah, në formë rivaliteti, a i ka bërë shokë Allahut, ka dalë në në të në të shmëria, në të cilën e ka kryuar Allah i më dhruar, dhe ka bërë padrecin më të madhe, inë në shqirke dhe dhulmën e adhim, shqirku është pa dresi e madhe, sepse është pa dresi në e hakut Allah subhanu e ta'ala. Shqirku në dëshuri, është një prej gjunafeve të rënda, dhe krimive të më dhatë, të cilat i vëkuri bërë një riu, a i është katëron vetën e ti, që në këtë dëja për para botës tjetër. Njështë dhe kushë që do, do di këtjetërve që Allah subhanu e ta'ala, Dhe e shëqeron atë me Allah në madhruar në dashuri A i ka përtu për dënuar që në të bod në basë të dashuri si ka për këtë dikët jetër Në basë të dashuri si ka për të, në basë në saj do në dëshkohet Thotim në në kajim, men ahab beshejnë ghejnë Allah, udhë dhi bebi hi Kush do dikët jetër përveç Allah, a i në dëshkohet me ta ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا تمام dohur profeti sallallahu alaihi wasallam të mashtrojnë ty pasuria e tyre dhe asumiet e tyre ata dëshironë Allahu që ti të ndëshkojë që në dynja me anë të tyre ndonëse Allahu ka von këtë këtë gjë në dynja që ata ti duan më to më shumë se Allahun edhe të ndëshkohen nga dashuria e madhe që kanë për to që në dynja përpara jetit sepse Zemr është këriuar që dojë vetëm Allah subhanu të ala Edhe të dojë atë që do Allah i madhëruar Dhe nëse njëri u fundë të dashuri për dikët tjetër Në formë rivalitetin me Allahun A i ka bërkë të dojë padrisit ma dhe Edhe për të i meriton të dëshkim Përveç se në rrasin kërë i pendohet Edhe këtër e të këllohu ala, të ala E të e Allah shfales dhe përnuën si tobes Thotë Allah i madhëruar në Koran o minë në nëse me jetë tëkjidu me ndunin lahë e nda dhe johibbun e unë këhubbillah. Ka për njëzve që marrin idhuj përveç Allahut më dhuruar dhe i duan ato si dashuria ndaj Allahut. On i duan si shduan Allahut më dhuruar. Walledhina amenu është du hubbën lillah. Por ata që kanë besuar kanë dashuri më të fort për Allahut subhanu wa ta'ala. Kjo ajet është ajeti që të regonë për shirë kune dashurisis të regom për ata personat të cilit kanë qenë mushrik i kanë bërshok Allah më dhurë në dëshurit ka të reguar shikullësëm të emije thot këta e në kjortuar sepse barazuan më Allahun në dëshurit i dhvit edhe nuk e pastruan të dëshurit vedëm për Allah në më dhurë si që pastruan besin të ard përndaj dhe Allah më dhurë kur të regom dëshurit në ty që kanë për Allahun e cilë është dëshurit që i bashkan gjitë dëshurit e pë ato ulëdinë më nëshdë hobëllallahu kurse ata që kanë besuar kanë dashuri më të fortë për Allahun sepse ata nuk duan diçka tjetër përveç Allahut kështu që ata nuk e adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut subhanallahu teala dhe normalisht nuk e duan përdesë nuk e adhurojnë kështu që dashuria e besimtarëve është e pastër për Allahun kurse dashuria e mushrikëve është dashuri e përziermë me dashrinë e idhujve gjithashtu Allahu më dhuar ka treguar për barazinë e dashuis në e tirë, dashuis në jidhujve që të regojnë vetë banorë të gjëhnemit dhe të gjëhnemit për dhe Allah subhanu wa ta'ala të regojnë vërë banorë të gjëhnemit kërë ata zihin me njëjtini të gjëhnem dhe i thonë të Allahin kuna lefië balalin mubin idhë në së wikum bi Rabbil Alamin thonë pasha Allahun ne kemi qenë në një humbjet të vërtet kërë ne ju barazonim juve me zotin e botrave ka thonë djetarët dihet Çi kta njerëz nuk i barazonin idhujt e tyre me Allahun në krijim, në furnizim dhe në gjëra të tilla, sepse këto ata e dinë shumë mirë që krijuesi vetëm Allahu, furnizuesi vetëm Allahu, jetën zëkon vetëm Allahu, por i barazonin idhujt e tyre me Allahun me dashuri dhe ndërhim. Prandaj thot Përshë Allahu ne kemi thënë në i humbjet të qartë, atëher kur ne ju kemi barazuar ju me Zotin e botës. Mendo pak, një person që ka adhuruar diçka tjetër për veç Allahut dëhyj në gjëhnem bashk me idhullin e ti që e ka dashur, si shdu e dashur Allah i madhëruar. Kur ta shikoj të dashurin e ti në gjëhnem dhe idhullin e ti në gjëhnem, në do të tisë pasë e pasë në dorezje, unë zemën tim e ta pasë më dhuru ty në i kohë që kjo që në pasë e që në patëlesje më e madhe, kur ti nuk pasë e që në nëse një kryes si puna imë, të kam barëzu me zotën e botëra e që është posë e duzisht dë gjëhjem. Aty atëherë, Këj person që ka bërshok Allah në të shruj, atëheri kupton që ka qenë me të vërteni një kumit madhe. Vëlloha, kjo shumë e me madhe. Që zemër të cilën Allah i më dhuruar ja ka dhuruar njëriut që a i të mbushje të me të shruj, për Allah në më dhuruar, njëriut të ja dedikojë e të zemër një kriese si punë e ti. Vëlloha, kjo shpadrisi shumë e madhe. Edhe kjo vjen nga logika e dobet edhe nga besimi i dobet që ka njëriut i silib dhe një prej rasteve konkrete që ne jetojmë sot në të cilët bien njerëz në këtë lloj shirku në dashuri është dashuria e ndaluar dhe haram në të cilën bien bien zonish bëhet për inin kur duan një femër të huaj që nuk e ka gjuar, nuk ka zgjat dhe bien në dashurinë tër dhe do ato më shumë se si sa dua Allahu subhanahu wa taala dhe le për të dhe kokën e djinë çdo gjë. Kjo lloj dashurie fillon që në fillim haram e ndaluar që për të qurën një e urë në një moralitet, pas taj kalon një dhujtarit vërtet. Aj sa vëllaj më ka bërë për shtypje, kur kaloj rrugës gjithë mën kur vi për në tiran, shikoj në për tisa muër e ledzoj një vëndat një, edhe subhanë Allah kam thënë vëllaj, kjo është të di e vërtet. Një përson shkun të këshumë, shkun të emër një femër, e thosht e tifi lang, thosht e je motivi i jetës time. Allah, Allah, Allah, nukën më shumë se njerëri prej mishi, prej kockash, në brondicitë ka pislliçe, nëse pasane në do, do të kalpë, do të han, do të han krimbat. Edhe nga pislliu ka arul dhe të gjithë njerëzit u vin. Të bëhet motivi jo ti jetës. Kur ti në të vërtetë ti je krijesa e Allahut, ai ka sjellë në të botë. Ai ka dorë, bëni do bin tënde. Po që se do bukurii, bukurie më madhështore është bukuria e Allahut. Po, po që se do fuqi, fuqi më madhështore është Allahu. Po që se do Mirësi, të gjitha mirësitë kemi dhënë prej Dhi, po dojë e ti të merr gjitha. Edhe çdo cilësi si që mund ta përfitojë njeriu në dunja, të kriesat, për cilën ai mundi do i mund kriesat tek Allahu ajo është më e plotë. Edhe po që se do përfitojë një mirësi të cilën e ka bërë dikush, ajo mirësi në të vërtetë është vetëm prej Allahut subhanuhu teala. Kështu që në të vërtetë ai që meriton që duhet në të vërtetë në një zemër vetëm Allahu i madhëruar. Ne vallaj kur dalin ta njerëz e thon motivi ti e motivi i jetës time. O vëllaj, kërkaleve të vendë, vendë më thosha, o oh Allah, vetëm ti e motivi e të stime, po të thënë të më gjeje, kënë drejti personi cilë ka bërë të shok në adhurim, edhe për të mdojtë që një femër, që është një kryes, si punë ti, e ka bërë të motivi e të sti. Edhe unë lusë Allah në madhurur e që Allahu i madhurur të jetë i vetëmi motivi e të stonë, ashtu si shka thënë aji në Kur'anë. O ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun Nuk e krijova xhindët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë dhe adhurimi i vërtet provon nga dashuria e plot për Allahun me nënshtrimin e plot ndaj në Tij. Nëse një person nuk e do Allahun më shumë se çdo gjë tjetër, ai është larg adhurimit të vërtet ndaj Allahut subhanahu teala. Dhe nënshtrimi i vërtet është ta kesh frikë Allahun dhe të ke shpresë të mëshirën e Tij. Kto tre janë themelët e adhurimit frika, shpresët dhe dashurien dhe Allah të treja to përbëjnë adhurimin e vërtet. Edhe që këtu buron motivi jetës njëriut, në ka kryuar Allah dhe në ka sië dhe i, dhe i do në marrë shpirin kërdoj e i, edhe ne jetoj me leje në ti, dhe marrën frim me mirësi në ti, edhe ne lëvizim në mëshirë në ti, dhe a i në ka hapur sënë në ka bon musliman, dhe i kujdeset për ne në gjdo se konë, sikur ne përpiqemi ta falënderojmë tot duke i bërë sërë dhatim në push, mbi push, nuk mund ta arrijm dot falëndërimin që ne kemi detyr ndaj ndaj majështisë ti, ti, ti të tij, ndaj mirësive të tij, ndaj cilësisë të tij të lartë më radh. Për gjithë kësaj, a e me meriton një krijesë duhet, Allah, më Allah, në duhet pasaj për vesh Allahu subhanuhu teala. Edhe bëhet të valli me Allahun e mëdhëruar, e thuhet pasaj përto që është motivi i jetës. Masha Allah, kjo është tamam si ston banorët e xhennemit. Sallallahu in kullina lafi dalalim min bashallahu ne kemi qenë në i humit vërtet kur ju barazonin juën Zotin e botës. Një prehskaqje gjithashtu që e çon njeriu në shirkun e dashurisë është edhe dëgjimi i muzikës. Dëgjimi i muzikës është një prehskaqje më më të cia, më të rënda që e çon njeriu në shirkun e dashurisë. Shikojini të vrarët për dashurisë nga arti i muzikës sa shumë janë këta. Si arrin njeriu që dëgjon muzikën deri në Tvojgradë që ai është gati të vrasë veten e tij për hirta të personit që i e do. Madje e shprehin me gojë dhe thon, "Finali është idhullim." Çu e thon? "Filani ose filanka është idhullim" dhe ja u dhuron ta profesional. Sheh fotim ibn Ibnul Qayyim ka treguar në poemën që flet për xhenetin, për këngët që këndonin furia e xhenetit, për banorët e xhenetit. Edhe më pas ai tregon Ibn Qayyim për ata personin që dëgjojnë muzikën e dunjas, këngët e dunjas, jo ato tahetit. Thot Ibn Qayyim: "In ikhtiyarak liisma'i nazil al-adna 'ala al-a'la min al-nuqsan." Që nëse ti zgjedh të dëgjosh këtë ul ultën muzikën e dunjas, përpara asaj të lartë si ndonjë xhelletë e larta, atë kjo është mangsif, thot dije. "Wallahi inna sam'a fi al-qalb wa al-iman mithl as-sum fi al-abdani." të të pasha Allahun dëgjimi muzikës në dynja për zemën edhe për imanim është si, si helmi për trupin. Në më thëmë, që fa dënë helmi të këtë trupin njëriut, atë të bëndë muzika të këzemen të kë iman i Europët. Pasaj të të të bënë këjmë. Wallahi mënë fekkën ledhi hua dhe bu ebeden minën ishraki bërrahmani. Edhe kjo është e që në interesant do të pasha Allahun, a i personi cilë e digjonë të vërshlimisht muziken, a i kur nuk mund të ndahë, do të nga shakëvënja në më shirovësin. Në më dhe në i personi që e digjonë muziken regullisht, a i pat tjetë e që do bjerë në shirkë në Allah subhanu ta'ala. Përshdojnë më në kajmë, do të fërën kalbu bejtu rrabbi gjelle gjelalu, hëbën wa ikhlasën më al-ihsani, do sepse zemra është të pia e zotit gjelle gjelalu, sepse zemra, në dashuri dhe në sinceritet dhe pamirësi. Dhe më thonë, Allah më dhuruar tërgërin përkhejme ka kryuar zemër, që në të të hyjë vetëm dashuria ndaj Allah subhanu wa ta'ala dhe jo dashuria e rivalëve. Dhe kur njeri ju të gjonë muzikën, a i dofu sin zemër e ti dashuin e rivalëve, dhe vëllua e realiteti e shë i që e të regonë. Shikoni kur dalë e taj qafirat për endimor, edhe shkëm për në turne, shkëm për shtetën në të ryshme e fillon e kë Dhe shikosh vëllaj, se si qajnë fermat ka për ty që kanë vdekur. Kanë vdekur duke e shikuar duke gjurë muzikë në ti. Edhe unë po themë vëllaj, tur për besimtarët. Tur për besimtarët. Ata, shikoj, mushrikët, kur dë gjënj idhuj të tyre, qajnë, edhe karas të usmurën, edhe karas të vdesin, ose u bjetë fikët. Dhe kjo shalitet, kur se besimtarët, kur dë gjënj fëjnë në lotë, kur, kur dë gjë Pa flasë në e sot, një besimtarë të vërtet, një e më shumë darë. Një koj që Allah më dhuë, ka thëmë besimtarë të vërtet, innë me lëminu në ledhine i dhe dhukirë Allahu e gjilet këdhubu. Besimtarë të vërtet janë atë të, të cilët, përkujtojët Allahu kër të gjojnë emër në ti atyru dridhe në zemë atyre. Të regojnë djetarë, thëmë, a do të di shti një person këtë do më shumë? Përmëndja të emër Edhe veja dorën zemrën, aty ku ti rraf zemrën më fort, a di se atë që do më shumë. Edhe ti shikoj vetëm tatë. Ku përmend emrin e Allahut, a treftë zemra për Allahun më shumë sa për krijesat? Allahu na fal, vallahi salallahu alejhi inne sok. Trgojën një eferr nga Israiliatit, që Allahu i mëdhruar i thot një profetit i ti. tij. Mua nuk mund nxejn qi i tokës. Allahu më dhështor që i toka ngje vogël, por më ka nzën mua Zemra e robit tim pesimtar Zemra e robit pesimtar Cile do Allahun e kanë zën Allahun e madhurur me dashurim që kanë dhe ti Të pasë Kjo është dashurim e vërtet në Allah ala. Edhe këshu i bin Nkajim të regon Që zemra e shpire Zotit Në dashurim në sinceritet dhe pa mirësi Kërndaj nëse njeriu Fut në të zemr Dashurim e dishkar e tjetën në rivalitet Në Allahun A i ka bërshok Allahot Thot i bin Nkajim Fajë të lidhur me dëgjimin e e çon atë në rob të çdo fulanë dhe fulamit. Dhe kur kur zemra lidhet me muzikën që dëgjon, atëherë kjo muzik e kthen zemrën në në skllav, e skllavron zemrën kundër filanes ose filamit në emra. E skllavron zemrën dhe e bën zemrën të lidhur me dashurinë kundër një personi. Përveç Allahut, sikur nuk ka i më kajim, ka jetuar kënone sot dhe sikur i dikta mushrikët sot të kohës son që jetojnë dhe kanë rënë në tollë shirku. Lloje të tjera të shirku ti kanë shumë. Për ty janë ata cilët duan pasurinë dhe dashurojnë pasurinë përveç Allahut ose me Allahun e madhëruar dhe për këtë arsye ata nuk i japin atë kurdo Allahu, por ata kënaqen në bazë saj dhe mrziten në bazë saj i duan njerëzit për hir të saj edhe i urrejnë ata për hir të saj. Fot profeti sallallahu selam Ta isa abdu të dinar, ta isa abdu të dirhem Pasë të të të fundë farë të hadithit In ura në të jë radhi o i lemnjota së khit Thodë profetis s.a.s. Ishka të ruar është robi dinarit Edhe ishka të ruar është robi dirhemit Edhe të regon se kush është robi dinarit dhe dirhemit Të regon kush është cilësjeti nga dalëndi që kush robi dinarit dhe dirhemit Thodë nëse ti jep knaqet dhe nëse ti nuk jep zëmohet Dhe më thonë kuj do njerëzit d rreth çështje. Edhe ky është dashuria. Sepse dashuria ndaj diçkaje kur të çon deri në pikë që ti i duash njerëzit dhe i urresh për hir të saj, atë atë ke bërë Zoti. Sikurse ne besimtarët i duam njerëzit dhe i urrejm për hir Allah, të Allahut, duam atë që do Allah, dhe urrejm atë që urren Allah. Kta e duan pasurinë ai shumë sa i duan ata që i japin pasurinë dhe urren ata që i nuk që i kanë pasuri, edhe në këtë lloj forme dhehen në skleber të pasuris edhe të tyre dhe të dashuruar më saj, ajse e barazin të shurin dhe i tërë ndaj, ndaj pasuris me të dashurin dhe Allah së më kanën të ala. Këshu njeriu, zemrën të thine e ka kryuar Allah i madhuruar për të adhuruar, vetëm Allahun e këthen në vënd i dhujtarije dhe bërëd mushrik dhe adhrundisht ka tjetë përshë Allah dhe fut në të dashuri për diketit e përshë Allah së më kanën të ala, nësë Allah në madhuruar të në ruaj për i d Elhamdullillahi al والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد çështja e dashurisë ndaj Allahut subhanahu te ala është një prej çështjeve më mavoshtore të islamit më dia është vetë thelbi i adhurimit dhe vetë thelbi i islamit edhe çdo lëvizje që bën njeriu besimtar në të vërtetë ai do ta bëjë atë me dashurinë ndaj Allahut me, Allah, me frikën e tij dhe me shpresën më tek mëshira e tij Nësa adhurimi nuk përbohet nga dashuria dhe nga nënshtrimi ndaj Allahut të Madhëruar, adhurimi nuk quhet më adhurim. Edhe shkuta e adhurimit për të arsye. Prandaj edhe po tash e shikosh dhe termi adhurimsi e përdorin sot çafirat, por atë që i duan pothuajse na adhuroj final. Adhuroj me kuptimin që e dua atë me gjithë zemrën e tij, kuçse dhe besa e adhurimi vërtet që duhet të ketë besim ndaj Allahut të Madhëruar nuk është thjesht Në lloj lëvizje fis kulturore që bëjmë ne në Xhami shpejt shpejt ata mbarojnë ta heqim qafën, por kuptimi i saj është i njeriu kur falet, kur nënshtrohet Allahut, ai nënshtrohet me në dashurinë e Allahut subhanu te ala, ndjen që Allahu subhanu te ala po e shikon, edhe gje afrod, shum të shum të, edhe dhe kjo lloj gjëje e bën atë të afrohet më shumë te kalloj mødhori të shtrohet më shumë për të, edhe normalisht të shtodhë malli për të atakuar ata. Profeti sallallahu alejhi veselam ka thënë në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون الله رسول أحب إليه مما سواهما وأن يحب, أن يحب المرأة لا يحب إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فالبرافيت صلى الله عليه وسلم نكبرت شيور أن برسين إيمانت نيري دير ساتك ترتسي Ormëria e imanit është ajo grave, të cilën kush nuk e shijon, ai është i humbur. Kush nuk e shijon atë është larg vërtësia e imanit. E para është që të dojë Allahun dhe dërguarin e Tij më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe kjo tregon që ai person i cili nuk e do Allahun dhe dërguarin e Tij sallallahu alejhi dhe sellem më shumë se çdo gjë tjetër, ai s'ka për ta shijuar armësinë e imanit dhe është larg imanit dhe është prej njerëzve të humbur. Gjithashtu të doj personin vetëm për hiritë Allaho Dhe kjo është pjesë e dëshruisë Allaho Ma di e shenje e dëshruisë në Allaho A i personi cilë e do më të vërdetë Allaho A i do atë që do Allaho A i urenët e që urenë Allaho A i do ata njëre se si e duan Allaho Dhe i urenët e që e urenë Allaho A i do vepët e mija që i do Allaho Dhe i urenë vepët e që i urenë Allaho Kjo është shenje e dëshruisë vërdetë Allaho Një personë i cili pretendon se do Allahun, por ai nuk e do atë që do Allahu, dhe nuk e urren atë që urren Allahu, dhe nuk dhe Allah, i do ata që duan Allahun, dhe nuk i urren ata që urren Allahun, ai është ginjështar në pretendimin e tij që pretendon se do Allahun subhanuhu te ala, edhe treta shtau urrë që të kthen kufur. Ta urrë që të thënë i dhujtari që të shoqërojë dikë tjetër më shumë përveç Allahut me dhurën dashurie, sikurse urret tijën në zjarr. Përfituove veten ton të të hedhë diku në zjarr. Sa urryrë është kjo? A kjo urryrë du t'jede për ty që t'këthesh në i dhujtarit i bërshok Allah subhanatari t'i shka tjetër një kryesë që nuk është vetëm se dhe. Dhe të regonim në kejmë një poezi ose disa vargjën me një poezi i cili ja ka dedikuar një kryese. Por, thot, i shka të ruash për person që ja ka dedikuar të vargjës e kryese, ato i tako vetëm Allah më të ruarë. Fëtë, wë lejtë ke të hlu wal hayatu marira, wë lejtë ke të rdha wal anamu ghe dhabu, fëtë, ahë sikur të të mbeltojsh, edhe leti dhjeta i kjithër, ahë sikur të të kënaqësh, dhe leti zemronën të të të të të kriyesët, wë lejtë lëdhi bejnë o bejnë ka amirun, o bejnë o bejnë lë alaminë kharabu, dhe ahë sikur lida ime me të të të të fort, dhe leti t fal kull hayn wa kullu alladhi fawqa al-turabi turabun nesatimet vërtet më do atë çdo gjë që është thjesht sepse çdo gjë që është që është mbi dhe ajo është në vërtetë vetëm më çdo gjë që është mbi dhe është në vërtetë vetëm më ky është krijesë ky është një, një poezi që do t'i jega dedikuar të vijësh një krijesë si punë e tij një kohë që këtu takoma të Allahu më, më, më dhuroj sepse çdo gjë që është që është mbi dhe vetëm vetëm më të gjithë krijesat që njerëzit mund të duan ato si çdo dashur Allahu ato do bëni di dhë, do t'i hallim krimbat. Ata shkojnë mbajë, ata janë njerëz të pisë e mëradh, mund bërazojnë me Zotin e botrave, me krijuesin e çdo gjëje, me furnizuesin e çdo gjëje, me mëmshiruesin më të madh, me atë që ka mbuluar me më mshirën e të gjithë krijesat, me atë që një për emrin e të thjesh El-Xhemil, i bukur El i dhe gjithë bukuria e dynjas si kur të mblidhe shë në një vënd të vetëm, ajo nuk dhe ishte për parë bukurisë Allah, vetëm se si një pik ujë që nëzirën nga jojë që janë pa fund të këbukurirë Allah. Dhe shiko subhanë Allah, kur kërjesat që ditin për bukurisën kërjesë, se si mund tjene ta kur shikojnë bukurinë Allah më dheruar, Allah ka të reguar për Jusufin Alei Salat o Senat, që i kështë vetëm si një kërjes, e kështë zbukuruar Allah më dheruar, I këso duan valloi mëdhur bukurii në ran krijese, gjysmën e bukurisë dojas, të dynjas e ta hetet. Gjysmën e së dy dynjave që ka qyt Allahu dynjan, dynja e dhot e poshtër. Gjysmën e bukurisë së kësaj të poshtrës. Ja këso duan Allahu mëdhur Jusufit. Edhe kur e pao grab, kur e pao grab, po e nduar do tyre dhe nuk e ndjen fare që po prisin duar do tyret, domodin iku, domodin sistemi nervor stop u stopuo për syje sepse erdhi përpara syve tyre një lloj gjeje që ishte më rën se sa një opium që po ta vendosesh në trup domosdoshmë nuk ndjen më dhimbje por presh kjo është dashuria e një krijeje po kur shikojnë besimtarët Allahu subhanahu wa ta'ala në xhennet për vullaj para bukurisë së Allahut a mundet që njëri pas të fusë në zemrën e tij dashuri për dikatë të veçuar nga Allahu më dhurojë Të pafaqë mshirës Allah, anë mund fus njëri në zemër dashuri për, për dikatjetër veç Allahun e mbedhur. Në kohë që të gjithë mshirëra krijesave është 1 prej 99 mshirave për 100 mshirave, të cilën ka hedhur Allahu në këtë botë, anëse të mshirën krijesa njëri tjetrën, 99 i ka rezervuar për besimtarët. Ai lejozhi takon njëriu çka zemër të cilën duhet ja dedikoj Allahut të barazoj me të një krijesë në këtë botë të poshtër. Wallahi kjo është padërgësia më e madhe. Ai personi i cili nuk e kupton se ai lidh marr katë tek virësa shumë larg vërtësisë imanit. Për sallallahun e madhëruar, në adhuroj imanin e vërtetë. O vëllezër, sado që të flasim ne për dashurinë e Allahut, nuk ka mundësi njeriu ta shprehë dot me fjalë. Ajo është dashuria ndaj Allahut është një ndjenjë. Është një pjesë domosdoshë në imanit, që fjalët nuk e shprehin dot. Fjalët njerëzor nuk e shprehin dot. Edhe as në grado më të larta. Ajo nuk shprehet me fjalë, ajo shprehet me vepra. Edhe dhe Allahu mëdhëruar ka treguar që besimtarët e vërtet i janë ata të cilët janë në pronësi dashurisë së Tij dhe të dërguarit i sallallahu alaihi dhe sallam më shumë se çdo gjë në këtë botë. Lut Allahu mëdhëruar të na bëjë frytëre, lut Allahu mëdhëruar që zemrat tona të mbushin me dashuri vetëm për ta dhe të pastrojë ato nga dashuria për çdo kënd tjetër. Nusë Allah në më dhuruar të amash për të njëman dhe njëzës, në bëj për njërëzët së qertë 3 sekundë